22. fejezet Ott van, mondta Mike Martin két órával később. Hol? kérdezte Biti ezredes őszinte érdeklődéssel. Ott benne valahol. A fekete lyuk alatti folyosóról nyíló szobában Martin az asztal fölé hajolt, és a Jebel El Hamrin hegy egy nagyobb részletét mutató képet tanulmányozott. 8x8 kilométeres négyszöget ábrázolt. A mutató a képre bökött. A falvak, a három falu, itt, itt és itt. Mi van velük? Átverés. Gyönyörűen meg vannak csinálva, a hegyi parasztok falvainak tökéletes utánzatai, de őrökkel vannak tele. Bitti ezredes a három falura szegezte szemét. Az egyik egy völgyben volt, alig egy kilométernyire a három hegynek a kép középpontjában a lévő közepétől. A másik kettő kijebb volt, és teraszosan helyezkedtek el a hegyoldalban. Egyik sem volt elég nagy ahhoz, hogy mecset is legyen benne, igazán kicsik is falucskák voltak. Mindegyikben nagy központi csűr a télire való széna és takarmány tárolására, aztán kisebb pajták is a juhoknak meg a kecskéknek. Az aprócska településeken ezen kívül csak egy tucat kis vályó kunyhó állt, némelyikük zsúfedeles, másokat bádoglemezekkel borítottak. Olyanok voltak, mint a közép-kelet hegyvidékein bárhol látható kaibák. Nyarant a kis termőföldek is lehetnek a környéken, télen nem. Ekkor ugyanis keserves az élet az iraki hegyekben, a sebesen rohanó felhőkből ferdén vág az ordeső. Az csak széles körben elterjedt téveszme, hogy a közép mindig mindenütt meleg van. Rendben van őrnagy, maga ismeri irakot én nem. Miért gondolja, hogy átverés az egész? Túl sok a falu, túl sok a paraszt, túl sok a kecske meg a jú. Takarmányból viszont nincs elég, éhen vesznének. A francba, hökkent meg Bité. ilyen átkozottul egyszerű lenne? Hát ez bizony meg lehet, akkor viszont ez azt bizonyítja, hogy Jericho nem hazudott, illetve most nem tévedett. Ha ezt csinálták, valamit rejtegetnek. Pár perccel korábban Craig S.C.S. 1000 parancsnok is csatlakozott hozzájuk az alaksorban. Hallg beszélgetésbe merült Steve Lengel. Aztán odalépett az asztalhoz. Mit gondolsz, Mike? Ez bizony ott van, Bruce. Az ember valószínűleg láthatná is, ezer méterről, ha van egy jó távcsöve. A fejesek egy csapatot akarnak odaküldeni, hogy megjelöljék, te nem vagy benne. Ez baromság, már ne haragudj. Ezek a hegyek nyilván hemzsegnek a gyalogos járőröktől. Láthatod, utak nincsenek. És? A járőröket ki lehet kerülni. És ha valaki beléjük szalad, senki nem beszéli úgy az arabot, mint én, ezt te is tudod. A itt magasról kell ugrani, és alacsonyan nyitni. Helikopterről nem megy a dolog. Már eddig is bőven elég akcióban vettél részt, ha jól tudom. Ez is marhaság. Közelről semmiféle akciót nem láttam. Torkig vagyok már a kukkolással. Hadd csináljam ezt én. A többiek hetekig a sivatagban gűriztek, míg én egy kertben locsolgattam a virágokat. Craig ezredes felvonta a szemöldökét. Nem kérdezte meg Lenktől, Martira milyen feladatot bíztak, igaz, úgysem mondta volna meg, de azért az meglepte, hogy egyik legjobb tisztje kertészként ügyködött. Gyere vissza a bázisra, ott könnyebben tudunk tervezni. Ha tetszik az ötleted, megcsinálhatod. Schwarzkopf tábornok még hajnal előtt elismerte, hogy nincs jobb alternatíva és beleegyezését adta. A riádi katonai bázisnak abban az elzárt részében, amely az SZSZ-nek volt fenntartva, Martin körvonalazta az elképzelését krégezredesnek ezredesnek, és megkapta az engedélyt. A földi műveletek tervezésének összehangolása krieg ezredes feladata volt, míg a tényleges légi csapás Glosszon tábornoki. Baster Glossor reggel együtt kávézott barátjával és felettesével, csak Harnerrel. Van valami ötleted, melyik egységet küldjük erre a bevetésre? kérdezte. Harner tábornok visszagondolt egy bizonyos tisztre, aki két héttel azelőtt szerfelett goromba ajánlatot tett neki. Ó igen, mondta, adjuk a 336-osoknak. Mike Martin azzal győzte meg régezredest, hogy rámutatott, logikusan, miszerint az öbölháború során Irakban már bevetett SZS katonák közül ő az a rangidős tiszt, aki elérhető, ő a B-század parancsnoka, amely éppen a sivatagba hajt végre feladatokat helyettese vezetésével, Ráadásul ő beszél egyedül folyékonyan arabul. A döntőér viszont az volt, hogy nagy gyakorlattal rendelkezik a szabad zuhanásban, vagyis a késleltetett ejtőernyőzésben. Mialatt az ejtőernyős ezred harmadik zászlóaljában szolgált, elvégezte a brit légierő egyes számú kiképző iskoláját Briz Nortonban, és azzal a csoporttal dolgozott együtt, amelyik próbaugrásokat hajtott végre. Később Netheravanban a késleltetett nyitású ugrásokból is kiképzést kapott, és a bemutató csoporttal a vörös ördögökkel ugrott, akiket ezekben a körökben inkább úgy ismertek, mint a vörös fricik. Az iraki hegyekbe csak úgy lehetett eljutni anélkül, hogy felriasztanák az őrszemélyzetet, ha nagy magasságból ugranak ki, és alacsonyan nyitnak, vagyis jó 8000 méter magasal hagyják el a repülőgépet, és csak alig 1000 méter felett nyitják az ernyőket. Nem kezdőknek való mulatság. A bevetésre való részletes felkészítésre egyhetet kellett volna szánni, de erre nem jutott idő. Az volt az egyedül lehetséges megoldás, hogy párhuzamosan tervezték el az ugrásnak, a terepgyaloglásnak és a megfigyelőhely kiválasztásának különféle szempontjait. Olyan emberekre volt szüksége, akikre az életét is rámerte volna bízni. Végül is pontosan ez az, amit majd tennie kell. A riádi katonai bázis eszélyes szárnyában ez volt az első kérdések régezredeshez. Kiket vihetek magammal? A lista rövid volt, nagyon sokan voltak távol sivatagi bevetésen. Amikor a tiszt megmutatta neki a népsort, egy nébre azonnal felfigyelt. Peter Stevenson feltétlenül. Szerencséd van, mondtak rég, épp csak egy hete jött vissza a határon túlról. Azóta lógatja a lábát, jó erőben van. Martin még abból az időből ismerte Stevenson örmestert, amikor az még tizedes volt, ő pedig századosként szakaszparancsnok újonc az SZS-nél. Hozzá hasonlóan Stevenson is jártas volt a késleltetett nyitású ugrásokban. Ő is jó, mutatott rá egy másik névre Craig, Hegymászó. Szerintem két ilyet kellene magaddal vinned. A férfi, akinek a nevére mutatott, Ben Eastman tizedes volt. Ismerem, igazad van. Pármikor magammal vinném. És még kit? A kis csapat negyedik embere Kevin Nord tizedes lett egy másik századból. Martin még soha nem dolgozott együtt vele, de Nord hegyi specialista volt, és a a feltétlenül ajánlotta. A tervezésnek öt részterülete volt, amelyeket párhuzamosan kellett elvégezni. Martin felosztotta maguk között a feladatokat, de a teljes felelősség az övé volt. Először is ki kellett választani a gépet, amelyik ledobja őket. Martin habozás nélkül a C-130-as Herkules mellett döntött. Ez volt az a gép, amelyet az SCS rendszeresen használt az ugrásokhoz. Az öbölben kilenc ilyen gép teljesített szolgálatot, és az összes a közeli Hálet király nemzetközi repülőtéren állomásozott. A reggelinél még jobb hír érkezett, a kilenc közül három ahhoz a 47-es századhoz tartozott, amelyiknek a bázisa a Wiltshire-i Lineham mellett van, és akiknek évekre visszamenőleg jó kapcsolataik voltak az SCS ejtőernyőseivel. A három közül az egyik legénységének tagja volt egy bizonyos Glein Morris repülőhajnagy. Az öbölháború során a Hercules gépek nagy részt vállaltak abból, hogy a riádba érkező teheráru szélrósra-szerűen szétterüljön a brit légierő olyan távolabb eső bázisaira, mint például Tabuk, Muharrak, Zarán, vagy éppenséggel az Ománi szíb. Morris tehertér parancsnokként, vagy a teheráru felügyelőjeként teljesített szolgálatot, de valódi képzettségét tekintve ejtőernyős oktató volt, és Martin többször hajtott már végre ugrást az ő felügyelete alatt. Azzal az elképzeléssel szemben, hogy az ejtőernyős különítmény és az SZSZ egymástól függetlenül saját maga szervezi az ugrásait, a brit haderőn belüli minden ejtőernyős bevetés a brit légierő alá tartozik. A kapcsolat a kölcsönös bizalmon alapszik, miszerint mindkét fél pontosan tudja, mit is csinál. Ian megféden repülőtábornok, aki az öbölben a brit légierő parancsnoka volt, habozás nélkül az SZSZ rendelkezésére bocsátotta a kért Herkulest, mihelyt az visszaérkezett tabukból, ahova utánpótlás készleteket szállított. A szerelők azonnal megkezdték az átalakítását az aznap éjjelre tervezett ejtőernyős bevetésre. Az átalakítás során a legnagyobb feladatot az jelentette, hogy a teheráru raktér padozatára egy oxigéntartályt kellett beszerelni. A Herkulesen, mivel főleg kis magasságban hajtott végre repüléseket, eddig nem volt szükség arra, hogy külön oxigéntartályt biztosítsanak a legénység számára. Morisz repülőhadnagy nagyon jól tudta, mit csinál. Egy másik Herkuresről átkérte maga mellé helyettesnek szemi Dólis repülő örmestert, akivel egész nap dolgoztak, és estére be is fejezték a gép felkészítését. Az ejtőernyőknek ugyancsak rendkívüli figyelmet szenteltek. Az SZSZ egészen addig még nem dobott le embereket Irakba. Korábban csak földi járművekkel hatoltak be iraki területekre. A háborúra való felkészülés során azonban szüntelenül gyakorlatoztak. A katonai bázison volt egy lezárt, szabályozott hőmérsékletű biztonsági részleg, ahol az SZSZ az ejtőernyőit tárolta. Martin 8 főernyőt és 8 mentőernyőt igényelt, és meg is kapta őket, jól lehet csak 4-4 darabra lesz szükségük. Stevenson őrmester kapta azt a feladatot, hogy a nap folyamán összehajtogassa és elcsomagolja őket. Ezek az ejtőernyők már nem a hagyományos kupolaernyők voltak, amelyeket az ejtőernyős ezred korábban használt, hanem a modernebb, paplanernyők. Két réteg anyagból állítják össze őket és téglalap alakúak. Nyitás után az ejtőernyő két rétege közé betüremkedik a levegő, és ezáltal egy félmerev szárny képződik, így az ejtőernyősnek változatos lehetőségei vannak arra, hogy ereszkedés közben manőverezzen. Jobbára ezt a típusú ejtőernyőt lehet manapság látni szabad zuhanású bemutatók alkalmával. A két tizedesnek kellett minden más szükséges dolgot beszerezni és ellenőrizni. Beletartozott ebbe például négy speciális ruha. Négy nagy bergel hátizsák, vizes palackok, sisakok, övek, fegyverek, magas tápértékű ételkoncentrátum, más élelmet nem visznek magukkal, lőszer, első segéládikák, és még lehetne sorolni. Mindegyikük közel 40 kiló terhet cipel majd azokban a bergel hátizsákokban, mégsem volt bennük egy gram fölösleges holmi sem. Magán a Herkülesen egy kijelölt hangárban dolgoztak a szerelők és műszakiak, apróra átvizsgálták a hajtóműveket, és minden mozgó részt ellenőriztek. A századparancsok a legjobb embereit jelölte ki, akik közül a navigátor krég ezredessel együtt visszament a fekete lyukba, hogy kiválasszák az oly fontos kiugrási pontot. Martint hat technikus vette kezelésbe, négy amerikai és két angol, és bevezették azoknak a ketyeréknek a rejtelmeibe, amelyeket majd használnia kell, hogy megtalálja a célt, leszűkítse néhány négyzetméteres területre, és az információt eljuttassa a riádba. Amikor ezzel végzett, a különféle eszközöket biztonságosan elcsomagolták, nehogy megsérüljenek, majd átvitték őket a hangárba, ahol a négy férfi számára összeállított felszerelés egyre nagyobb és nagyobb halommal tornyosult. A tökéletes biztonság kedvéért mindegyik eszközből kettő volt, amivel persze megint csak nőtt a cipelendő teher súlya. Martin átment a fekete lyukba és csatlakozott a tervezőkhöz, akik egy nagy asztal fölé hajoltak, amelyen szanaszét hevertek a tr 1 által aznap kora reggel felvett képek. Tiszta időben készültek, a Jebel el Hamrin minden kis apró zugát és szegletét látni lehetett rajtuk. Az a felvetésünk, mondottak ezredes, hogy ezt az átkozott ágyút dél-délkeleti irányba állították be. A legalkalmasabb megfigyelőpont tehát itt lenne. Néhány hasadékra mutatott a feltételezett erőtől délre hegy oldalában. Az immár halott Oszmán Badri eszredes által kiválasztott területen az erődött magát megítélésük szerint a vizsgált hegycsoport középső tagja rejtette. Ami a földre érés pontját illeti, itt van egy kis völgy, vagy 40 kilométerre délre. Látható, hogy a völgyben futó patakvíze megcsillan a fényben. Martin odanézett. Füves buckákkal, sziklákkal tarkított kis mélyedést látott a hegyek között, úgy 500 méter hosszút, 100 méter széleset. És az olvat hólét vívő erecskét is ki tudta venni a horpadás alján. Ez a legjobb? kérdezte Martin. Grég ezredes megvonta a vállát. Őszintén szóva nincs más lehetőség. A következő már 70 kilométerre lenne a célpontól, ha meg valami közelebbi helyen érnétek földet, észrevennének benneteket. A térkép szerint világos nappal gyerekjáték lenne. Korom sötétben azonban, miközben csak nem 200 km kilométeres sebességgel zuhannak a jeges levegőben, már közel sem annyira. Semmiféle világító pont, földi jelzőfény nem lesz a segítségükre. Vaksötétből ugranak vaksötétbe. Legyen, mondta. A navigátor felállt. Rendben, majd csak kieszelünk valamit. Mozgalmas délutánnak nézett elébe. Az ő feladata lesz az, hogy megtalálja az utat a holtalan égbolton, s nem pontban a földre érés helye fölé, hanem egy olyan ponthoz a légtérben, ahol, számításba véve a szél erejét is, a négy férfi majd elhagyhatja a gépet, hogy abba a kis völgybe érkezzen le. Még a zuhanó testek is sodródnak a szél irányának megfelelően, azt kell majd megbecsülnie, hogy ez mennyire viheti el őket. Szürkületkor mindannyian újra találkoztak a hangárban, ahonnan viszont mindenki mást kitiltottak. A Herkulest feltöltötték, így már teljességgel készen állt. Egyik szárnya alatt halomban állt a négy férfi felszerelése. is ugrásoktató egyenként újracsomagolta mind a 8 húsz kilós ejtőernyőt, mintha csak ő maga használná majd őket. Stevenson meg volt elégedve. Az egyik sarokban egy nagy eligazító asztalát. Martin, aki kinagyított fényképeket hozott magával a fekete lyukból, odahívta hívta stevenson -t, -t és Northot, és az asztal fölött kidolgozták, milyen útvonalon menetelnek majd a földre érés után azokhoz a hasadékokhoz, amelyekben figyelő állást foglalnak, és ahonnan ki tudja, mennyi ideig tanulmányozzák majd az erődöt. Úgy számoltak, hogy két éjszakai kemény menet vár rájuk, s a közbeső napon is búvó helyet kell majd keresniük. A szóba sem jöhetett, hogy napközben is haladjanak, és megfigyelő helyüket nem közelíthették meg kitérők nélkül. Végül mind a négyen szép rendben mindent bepakoltak a berge hátizsákokba, legfelülre a számtalan zsebbel ellátott, nehéz szerelékövük került, amelyet földetérés után elővesznek majd, és a derekukra csatolnak. Amikor lement a nap, hamburgereket és szódavizet hoztak az élelmiszerraktárból, és a négy férfi most már pihent a felszállásig. Ennek időpontját 21.45-re jelölték ki, az ugrást 23.30-ra tervezték. Martin mindig is úgy vélte, hogy a várakozás a legrosszabb. Az egész napi eszeveszett hajtás után az ember ilyenkor leereszt, és semmi másra nem tud figyelni, mint magára a feszültségre. Arra a gyötrő gondolatra, hogy a mindenfajta ellenőrzés és újraellenőrzés dacára is biztos elfelejtettek valami életbe vágóan fontosat. Ez volt az az időszak, amikor az emberek ettek egy falatot, vagy olvasgattak valamit, olykor írtak haza pár sort, esetleg szundítottak egy keveset, vagy éppen kimentek a vécére, hogy könnyítsenek magukam. Kilenckor egy vontató kihúzta Herkulest a hangár elé, és a legénység, a pilóta, a másodpilóta, a navigátor és a fedélzeti mérnök hozzálátott, hogy járó hajtóművek mellett elvégezze a szükséges ellenőrzéseket. Húsz perccel később egy elsőtétített ablakú busz kivitt a hangárból a férfiakat és felszerelésüket az ugratógéphez, amely nyitott hátsó ajtókkal és leeresztett feljáróval várt rájuk. A két ejtőernyős oktató, a teherterparancsnok és az ugrató technikus már ott voltak. Csak heten mentek fel a fedélzetre a Herkules tágas rakterébe. A feljáró emelkedett a földről, az ajtók becsukottak. A technikus visszament a buszhoz, ő nem repült velük. Az oktatók és a tehertér parancsnok segéletével a négy katona bekötötte magát a falmentén, aztán vártak. 21.44-kor a Herkules felszállt Riadból és Tom power felé fordította. Miközben február 21-én a Brit gép az éjszakai égbolt felé vette útját, egy amerikai helikopter azt az utasítást kapta, hogy egyelőre ne jöjjön még be a légibázis amerikai szektorába. Alhárzba küldték, hogy ott felvegyen két embert. Baster Glosson tábornok parancsára riádba vezényelték Steve Turnert, a 336-os harcászati vadászrepülő század parancsnokát. Az utasítás szerint magával kellett hoznia azt az emberét, akit alacsonyan végrehajtandó földi célpontok ellen irányuló bevetésekben a legjobb pilótájának tartott. Sem a parancsnoknak, sem Don Walker századosnak nem volt sejtelme arról, miért kell riádba jönnie. A Centaf főhadiszállása alatt egy kis eligazító szobában, aztán egy óra múlva közölték velük, mi a feladat. Azt is megmondták nekik, hogy Volker fegyverzeti tisztjén a mögötte ülő férfén kívül senki más nem tudhatja meg küldetésük részleteit. Aztán helikopterrel visszavitték őket a bázisukra. Felszállás után a négy katona kicsatolhatta magát, és a tompafényű vörös tetőlámpácskák világításában szabadon mozoghattak a kép Martin felment a lépcsőn a gép előterébe a pilótákhoz, és ott üldögélt velük egy darabig. A szaudi légtérben alig valamivel 3000 méter fölött repültek, de Irak fölé már csak nem 8000 méter magasságban érkeztek. Úgy tűnt, egyedül szállnak a csillagfényes égboltom. Valójában nem voltak egyedül. Az öböl fölött egy avax gép teljesített szolgálatot, s a kapott parancsok szerint folytonosan figyelte a légteret, az esetleges mozgásokat. Bármely iraki radarberendezést, amelyet valamilyen ismeretlen oknál fogva addig még nem semmisítettek meg a szövetséges erők, haladéktanul meg kell támadni, ha észlelik a jelzéseit. Éppen ezért két rajnyi, hárm radar elhárító rakétákkal felszerelt widevízzel tartózkodott alatta. Arra az esetre, ha bármilyen iraki vadászgép feltűnne az égen, fölötte még két vadászrepülőra is volt, egy brit jaguár kötelék balra, egy F-15-ös pedig jobbra. Biztonságát vigyázó halálos technológia háló vette körül a Herkulest. A pilóták nem tudták, miért a készültség. Egyszerűen parancsot kaptak. Ugyanakkor, ha az éjjel bárki Irakban fényjelet látott volna feltűnni radarernyőjén, valójában nem gondolt volna mást, mint hogy az északi irányba haladó, teherszállító repülőgép Törökország felé tart. A tehertér parancsnok minden tőle telhetőt megtett, hogy vendégei jól érezzék magukat. Teával, kávéval, üdítővel, süteménnyel kínálta őket. 40 perccel a kiugrási pont előtt a navigátor egy figyelmeztető fényjelet villantott fel, és megkezdődtek az utolsó előkészületek. A négy katona felvette a fő és a mentőernyőt, az előbbit a válukra, az utóbbit egy kisé lejjebb a hátukra csatolták. Ezután jöttek a bergenek, amelyeket fejjel lefelé az ejtőernyők alatt rögzítettek úgy, hogy a zsákok lezárt szája a lábuk között volt. A hangtompítós fegyvereket, a Heckler und Koch MP5 SD géppisztolyokat az oldalukra csatolták, a hasukra pedig az oxigénpalackot. Végül felvették a sisakot és az oxigénmaszkot, ez utóbbit aztán a központi konzolhoz csatlakoztatták, ami egy nagy ebédlőasztal méretű fémkeret volt, benne oxigénpalackok. Amikor már valamennyien egyenletes nyugalommal lélegeztek, a pilóta jelzést kapott, és elkezdte kijeleszteni a levegőt a gépből, míg csak a külső és belső légnyomás ki nem egyenlítődött. Ez csak nem 20 percet vett igénybe. Akkor aztán megint leültek és vártak. A kiugrási pont előtt 15 perccel a parancsnoki fedélzetről újabb üzenet érkezett a Tehertér parancsnok fülhallgatójába. Az oktatók ekkor intettek a katonáknak, hogy a központi oxigénkonzóról váltsanak át saját mini Ezekben 30 percre elegendő oxigén volt, de magához az ugráshoz mindössze 3-4 perc is elég. Ekkor egyedül a parancsnoki fedélzeten dolgozó navigátor tudta, pontosan hol is járnak, de az SZS csapat tökéletesen biztos volt benne, hogy a megfelelő helyen fogják őket ugratni. A tehertér parancsnok már egy ideje folytonos kézjelzésekkel kommunikált a katonákkal, aztán egyszer csak mindkét kezével a konzol fölött égő fényekre mutatott. Fülhallgatójában szünet nélkül kapta az információkat a navigátortól. A férfiak fölálltak, és terhük alatt, mint az űrhajósok, lassan a rámpához indultak. Az oktatók, akiken szintén hordozható oxigénpalack volt, velük mentek. Az SZS katonák a még mindig csukott hátsó ugrató nyilásnál álltak sorban, és mindegyikük az előttük lévő berendezést figyelte. Az ugrás előtt négy perccel a rámpa leereszkedett, s ők meretten kémlelték a rohanó fekete levegőt. Egy újabb kézjelzés két felmutatott új tudatta velük, hogy az ugrásig két perc van hátra. A férfiak a rámpa legszéléig araszolgattak, s a tátongó, nyílás két oldalán elhelyezett, egyelőre még sötét lámpácskákat figyelték. Kigyulladt a piros fény, s ők órukra tolták a szemüvegeket. Aztán felvillant a zöld. Mind a négyen megfordultak a gép belső tere felé, majd karjukat szétterpesztve arccal felfelé hátraugrattak. A maszkuk alatt elvillant a rámpa széle, és a herkules már ott sem volt. Stevenson örmester vezette a sort. Stabilizálták testtartásukat, és csaknem 8 kilométeren keresztül hang nélkül zuhantak az éjszaka jégen. 1100 méteren az automatikus légnyomás szabályozta kapcsológombok kioldották az ejtőernyőket, és azok robbanásszerűen szétnyíltak. Mike Martin látta, hogy az alatta 15 méterrel zuhanó ány, mintha megállt volna. Ugyanebben a másodpercben azt érezte, hogy saját ernyője is megremeg, és a kifeszült paplanernyő a 190 kilométeres sebességű zuhanást 22-re csökkentette. A késleltetők valamennyit felfogtak a rándulás erejéből. 300 méteren mind a kioldották a rugós csatokat, amelyek hátukra rögzítették a bergenzsákokat, és lekapcsolták őket a lábfejükhöz. A hátizsákok ekkor itt vannak rögzítve, aztán 30 méterrel a föld fölött meglazítják a kapcsokat, és a zsákok 4 méteres neylontartó zsinóron várják, hogy a földre eresszék őket. Az őrmester ejtőernyőre jobbra mozdult, így ő is arra felé manőverezett. Az ég tiszta volt, a csillagokat is látni lehetett, s körös-körül hegyek fekete árnyai rohantak felfelé. Aztán meglátta, amit az őrmester már korábban látott, a völben iramló patakocska vizének csillogását. Peter Stevenson hajszápontosan a pataktól néhány méterre ért földet, puha füves, zombékos talajon. Marty ledobta a bergent, kisé megbillent, majd megállt a levegőben, aztán a zsinó rántásán érezte, hogy a bergen a földhöz ütődik, és lágyan két lábra leérkezett. Iszment tizedes elsiklott mellette és fölötte, majd megfordult, feléje vitorlázott, és nem egész ötven méterre tőle ő is lezuttyant. Martin már csatolta is le magáról az ejtőernyő hevederét, de azt még nem látta, hogy Kevin North földet ért volna. Norr tizedes a sor negyedik utolsó tagja volt, ő is rendben velük ereszkedett, csak hogy száz méterre tőlük nem a füves rész, hanem a hegyoldala felé tartott. Megpróbált a társaihoz zárkozni, és erősen húzta az irányító köteleket, amikor a leeresztett bergen a hegynek csapódott. A fent sodródó férfi derekához erősített zsák métereken át fonszolódott, aztán hosszas bukdácsolás után két cikk közé szorult. A hirtelen megfeszülő kötél lerántotta a férfit a földre, aki így nem a lábára, hanem az oldalára érkezett. Abban a hegyoldalban igazán nem volt sok kötőm. Az egyik mégis kilenc darabba törte a bal combcsontját. A tizedes világosan érzékelte, hogy szétszúzta a lábát, de a megrázkodtatás olyan súlyos volt, hogy elnyomta a fájdalmat. Csak egy pár pillanatig, aztán már hullámokban tört rá. Átkilódta magát a másik oldalára, két kezébe fogta a combját, és újra meg újra azt súrtogta, ne, Istenem, kérlek, ne, ne. Bár ő ezt nem tudta, mert belül a lábában történt, elkezdett vérezni. A darabos törés egyik szilánkja teljesen átvágta a zombiában az ütőeret, és életet adó vére vadlőkésekkel szerte folyt szétzúzott combjában. A másik három férfi egy perc múlva talált rá. Már mindannyian eloldották hullámzó ejtőernyőjüket meg a hátizsákot, és meg voltak róla győződve, hogy ő is ugyanígy cselekszik. Amikor rászméltek, hogy nincs velük, a keresésére indultak. Stevenson elővette ceruzalámpáját, és társának lábára világított. Ó a rohadt életbe mondta folytott hangom. Voltak készleteik, még golyó ütötte sebet is el tudtak volna látni, de ezzel nem tudtak mit kezdeni. A tizedesnek sürgős orvosi beavatkozásra lett volna szüksége, vérplazmára, azonnali műtétre. Stevenson a Norf hátizsákjához, kirántotta belőle az elsősegélydobozt, és egy adag morfium injekciót kezdett készíteni. Nem volt rá szükség. Ahogy elfolyt a vér, a fájdalom is enyhült. Norf kinyitotta a szemét, Megkereste a fölé hajló Mike Martin arcát, és azt suktokta. Sajnálom, főnök. Aztán újra becsukta a szemét. Két perce, később már halott volt. Máskor, más helyen és más időben Martin talán szabad folyást engedhetett volna fájdalmának, hogy egy ilyen bajtársat, mint North, aki együtt indult vele bevetésre, el kell veszítenie. De erre most nem volt idő. És ez nem az a hely volt. Megmaradt két tiszt helyettese felismerte ezt, és komor csendességben indultak, hogy elvégezzék amit kell. Ez most nem a órája. Korábban még azt remélte, hogy összegöngyölheti a széterült ejtőernyőket, és minden felesleges holmit egy hasadékba gyömöszölhet. Ez most már lehetetlen volt. Norfolk testét kellett elhelyeznie. Pit, szedj össze mindent, amit el kell tüntetnünk. Keres valami üreget valahol, vagy csinálj egyet. Ben, te kezdj el nagyobb köveket gyűjteni. Martin a test hajolt, levette az azonosító lapocskákat, lecsatolta a fegyvereket és ment, hogy segítsen ízt mennek. Késekkel és a kezükkel a három férfi egy üreget vájt a ruganyos tőzektalajba és belefektette a testet. Aztán egy sereg holmit halmoztak rá, négy nyitott főernyőt, négy bontatlan mentőernyőt, négy oxigénpalackot, köteleket, hevedereket. A tetejébe köveket pakoltak, de nem rendezett síremlékszerű halomba, amelyet könnyen fel lehetne ismerni, hanem csak úgy össze-vissza, mintha a hegyoldalból gördültek volna le. A patakból vizet hoztak, hogy a kövekről és a rájuk tapadt fűcsomókról lemossák a vért. A csupaszon maradt foltokat, ahonnan elhorták a köveket, talpukkal elegyengedték, és a vízpartról hozott mohadarabokat döngölték rájuk. Amennyire csak lehetséges, a vörnek úgy kellett kinéznie, mint egy órával éjfél előtt. Úgy tervezték, hogy hajnal előtt még 5 óra hosszat tudnak menetelni, de most jó három ebből már elment. Nord felszereléséből néhány dolgot a hátizsákjába hagytak, a ruháit, az élelmet és a vizet. Másokat viszont szét kellett osztani egymás között, így a saját terhük még súlyosabb lett. Egy órával hajnal előtt elhajták a völgyet, és fokozott óvatossággal erőltetett menetbe fogtak. Stevenson őrmester vezette a sort, és mielőtt egy kiszögellés tetejére ért volna, rendere lehasalt, s kikémlelt mögőle, nehogy a túlsó oldalon valami kellemetlen meglepetés várja őket. Az út felfelé vitt, de az őrmester gyilkos iramot diktált. Szikár kis ember volt, ráadásul 5 évvel idősebb Martinnál, de ez most ezzel a 40 kilóval is olyan tempóban tudott menetelni, hogy szinte bárkit lepipált volna. Épp amikor a legnagyobb szükség volt rá, a hegyek fölött hajnalt késleltető felhők jelentek meg, így nyertek egy órát. Másfél órai kemény menetel, 13 kilométer tudhattak maguk mögött, leküzdöttek számos emelkedőt és két hegyet. Végül azonban mégiscsak szürkülni kezdett, és búvóhely után kellett nézniük. Martin egy kiszögelés alatti sziklás hasadékot választott, amelyet fonnyat fű borított, és egy kiszáradt meder fölött nyúlt el. A sötétség maradék perceiben még ettek gyorsan egy falatot, ittak néhány kort vizet, és magukra húzván az álcahálót, lefeküdtek aludni. Felváltva örködtek, az első néhány órát Martin vállalta. Tizenegykor megbögte Vincent-t, és míg az őrmesterem volt a sor, aludt egyet. Délután négykor arra ébredt, hogy Ben Ismen keményen a bordái közé döfött. Ahogy kinyitotta a szemét, azt látta, hogy Ismen a szája elé tartja a mutatóját. Martin fülelni kezdett. A búvóhelyük alatt három méterrel fekvő bádiból az arab beszéd torokhangjai szűrődtek fel. Stevenson őrmester is felébredt és felvonta a szemöldökét. Mi van? Martin hallgatózott egy darabig. Négyen voltak őrjáraton és nagyon unták, hogy vég nélkül fels alákó a hegyek között. El is fáradtak már. Tíz perc után Martin tudta, hogy ott akarnak tábort venni éjszakára. Már így is túl sok időt veszített. Este hatkor, amikor a sötétség leereszkedik, el kell indulniuk, és ahhoz, hogy időben eljussanak az erőddel szembeni hegy hasadékaihoz, minden egyes órára szükségük van. Ráadásul még az is külön időbe telhet, míg ott megtalálják a kijelölt hasadékokat. A vádiból felhatszó beszélgetésből azt is ki lehetett venni, hogy az irakiak ágakat akarnak gyűjteni a tűzhöz. Bizonyos, hogy azokba a is benéznek, amelyek mögött az eszéhez katonái fekszenek. De még ha nem is jönnének oda, órákba telhet még elég milyen alszanak ahhoz, hogy Martin hasson mellettük az embereivel. Erről azonban szó sem lehetett. Martin jelzésére két társa óvatosan kihúzta Tokjából egyenes, két élű kését, és a három férfi lekúszott a köves talajon a vádiba. Amikor végeztek, Martin átfutotta a halott irakiak Zsolt könyvét. Mindannyiuk családneve Al-Ubaidi volt mind a négyen a hegyvidéki, ubaidi nemzetségből erről a vidékről származtak. A köztársasági gárda jelvényeit viselték. A gárda tagjait nyilvánvalóan hegyi harcosokból válogatták, és közülük kerültek ki a járőröző katonák, akiknek az volt a feladatuk, hogy a betolakodókat távol tartsák az erőttől. Megfigyelte, hogy ösztövér, szikár emberek voltak, egy gram felesleg nélkül valószínűleg fáradhatatlanul végezték munkájukat az ilyen hegyes földes vidéken. Így is egy órájukba telt, míg elvonszolták a tetemeket a hasadékba, szétvágták az irakiak terepszínű sátrát, az üreg elé terítették, és bokrokat, mindenféle gyomot és füvet hordtak rá. Csak egy különösen éles szemű ember vehette volna észre a rejtek helyett a kiszöggelés alatt. Kedvező körülmény volt, hogy az iraki járőrnek nem volt rádiója, lehet, hogy csak akkor jelentkeztek volna be a bázisukon, amikor végeztek a feladattal, azt persze nem lehetett tudni, hogy ez mikor lett volna esedékes. Most már soha nem fognak visszatérni, de Némi szerencsével két nap is eltelhet, mire keresni kezdik őket. Ahogy beállt a sötétség, a brit katonák folytatták útjukat, követték az iránytűt, amely a keresett hegy felé mutatott, s a csillagok fényében megpróbálták emlékezetükbe idézni a képeken látott hegyek formáit. A Martinál lévő térkép egészen kiváló volt. Egy kompjúter rajzolta a TR1-es által készített fényképek alapján, világosan feltüntetve az utat a földetérés helyétől a tervezett megfigyelőpontig. Az őrnagy időnként megállt, ceruzalámpájának fényében vetett egy pillantást a kezében tartott szatnap helyzet meghatározó készülékre és a térképre, így folytonosan ellenőrizni tudta irányukat és az előrehaladás mértékét. Éjfél tájt mindkettővel meg volt elégedve. Úgy becsülte, 16 km lehet még hátra. Velszben a Brekó hegységben ilyen terepen óránként akár 6,5 kilométert is meg tudott volna tenni az embereivel, ami igencsak élénk tempó lenne azok számára, akik 40 kilós hátizsák nélkül egy kis esti kutya végeznek a sima flaszteren. Az ilyen iramú felderítő munka teljesen megszokott volt. De ezekben az ellenséges hegyekben, ahol bárhol és bármikor feltűhet egy őrjárat, lassabban kellett haladniuk. Már volt egy összetűzésük az irakiakkal, nem hiányzott egy második. Nagy előnyük volt az irakiakkal szemben, hogy nekik volt látó készülékük, amely mint óriási düllet szemmerett előre. Az új, nagy látószögű változattal az előttük emelkedő vidéket sápadt zöldes fényben látták, mivel ennek a látóképességet fokozó eszköznek az volt a feladata, hogy a megfigyelést végző ember retinájára vetítse a környezetből összegyűjtött legparányibb természetes fényt is. Két órával hajnal előtt meglátták maguk előtt az erőt tömbjét, és elkezdtek felkapaszkodni a bal oldalon emelkedő meredélyre. A kiválasztott hegy, a Jerikó által megjelölt 1 négyzetkilométeres terület déli peremén helyezkedett el, és a csúcs közelében lévő hasadékokból bizonyosan átlátnak majd a csaknem éppoly magas erőt déli oldalára, már ha az valóban az erőd volt. Egy óra hosszat kapaszkodtak felfelé, a kemény menettől zihába kapkodták a levegőt. A sort vezető Stevenson őrmester átvágott egy kecske taposta ösvényre, amely rézsútosan vitt fel. Nem sokkal a csúcs előtt megtalálták azt a hasadékot, amelyet a TR1-es észlet lefelé és oldalirányban vizsgálódó kamerájával. Jobbnak találták, mint sem Marty remélte volna, hiszen egy fél méter hosszú, 60 cm magas és 120 cm mély természetes sziklarepedés volt. Előtte egy 60 cm széles párkány húzódott, amire Martin majd törzsével kifeküdhet, miközben teste többi része kényelmesen elfér a hasadékban. Elővették az álcahálót és hozzáfogtak, hogy fülkéjüket láthatatlanná tegyék. A szerelék övek zsebeibe ételt és vizet gyömöszöltek, Martin technikai felszerelése is ott volt kéznél, a fegyvereket ellenőrizték és maguk mellé tették. Még mielőtt felkelt volna a nap, az egyik eszközt Martin már ki is próbálta. Adóvevő volt, de a Bagdadban használtás sokkal kisebb, éppen csak akkora, mint két cigarettás doboz. Egy nickel-kadmium akkumulátorral működött, amely jóval több üzenetváltáshoz elegendő energiát adott, mint amennyire Martinnak valaha is szüksége lesz itt. Rögzített adófrekvencia volt, és a fogadóhelyen 24 órán keresztül lesték a berendezést. Hogy felkeltse az ottaniak figyelmét, mindössze az adásgombot kellett néhányszor megnyomnia, egy előzetesen megbeszélt ritmus szerint, aztán már figyelhetett is a válaszként érkező sorozatra. A készülék harmadik darabja egy parabola antenna volt, a Bagdadihoz hasonlóan összecsukható, de annál kisebb. Martin most éjszakabbra volt, mint az iraki főváros, de egyszer mint magasabban is. Felállította az antennát, déli irányba fordította, hozzákapcsolta az akkumulátort az adóvevőhöz, majd az adóvevőt az antennához. Aztán elkezdte nyomkodni a gombot. Egy, kettő, három, négy, öt, szünet, egy, kettő, három, szünet, egy, szünet, egy. Öt másodperccel később a kezében lévő rádió halkan pittyegni kezdett. Előbb négyet, aztán megint négyet, végül kettőt. Megnyomta a gombot, rajta tartotta az ujját, és azt mondta a mikrofonba. Ninive, itt tűrosz. Ismétlem, Ninive, itt tűrosz. Felengedte a gombot és várt. A készülékből izgatott hiálsorozat hangzott, egy, kettő, három, szünet, négy. Vették, nyugtázták. Martin vízhatlan tokjába eltette a készüléket, elővette rendkívül erős távcsövét, és kikönyökölt a párkányra. Stevenson őrmester és Isman mint sziklába ékelt embriók feküdtek mögötte, de azért láthatóan egész jól megvoltak. A hálót egy kis megemelte maga előtt, két ágacskát illesztett alá, és az így nyert apró résen át kicsusszantotta a messzelátót. Sokért nem adná egy ornitológus, ha a madarait ilyesmivel figyelhetné meg. Ahogy február 23-án reggel a nap lassan beszűrődött a Hamrin hegyei közé, Martin őrnagy belefogott gyermekkori barátja, Oszmán Badri mesterművének a kalának a tanulmányozásába. Riadban Steve Lang és Simon Pexman ámulva merett a papírlapra, amelyet a rádiószobából hozott át nekik sietve a híradós. A Rohat életbe tört ki leng, hát ott van, hát mégiscsak odaért arra a hegyre. A hír húsz perccel később már elért R. Harzba, Glosszon tábornok irodájába is. Don Walker százados én éjfél után tért vissza bázisára, az éjszaka hátralevő órályban még aludt egy keveset, és rögtön nap után, amikor az éjszakai bevetésekből hazaérkező pilóták végeztek a jelentéstétellel, és magukra húzták a takarót, munkához látott. Délre készen volt a terv, és elfogadásra azonnal tovább küldte Ott a délután folyamán kijelölték a megfelelő gépeket és a legénységet, valamint minden szükséges kiegészítő dologról is gondoskodtak. A terv szerint egy négy gépből álló kötelék indult támadásra, egy Bagdattól messze, északra fekvő, keleti krit nevű iraki támaszpont ellen, amely közelesik Saddam Hussein születési helyéhez. A bevetésre éjszaka kerül sor, és 1000 kg-os lézerirányítású bombákat visznek magukkal. A kötelék parancsnok Don Walker lesz, őt megszokott kísérője követi, és a rajhoz még két másik F-15-ös ígül is tartozik. Meglepetésre riádból rögtön beiktatták a bevetést a légi harc feladatok sorába, jól lehet a terv csak 12 órával, nem pedig a szokásos három nappal korábban született meg. A másik három gép legénységét azonnal mentesítették minden nemű más feladat alól, és beosztották őket a keleti Kríti bevetéshez. Ennek feltételes időpontját 22-én éjszakára tűzték ki, de halasztás esetén a rákövetkező éjszakák bármelyikén is rendelkezésre kellett állniuk állandó készenlétben. 22-én késő délutára a négy EP-15-öst már tökéletesen felkészítették, de aztán este 10-kor a bevetést törölték. Más feladatot nem kaptak helyette. A nyolc férfit pihenni küldték, a század többi gépe azonban Kuwaittól északra a köztársasági gárda tankjaira lövöldözött. 23. hajnalán a négy gép tétlejé legénysége ismét megjelent, és neki nekiláttak, hogy teletömjék a bendőjüket. A harcfeladatokat tervező csoport bevonásával olyan útirányt jelöltek ki a 4 F-15-ös számára, amely először Bagdad és az iráni határ közti folyosón viszi északra majd az Assaydiató fölött végrehajtott 45 fokos fordulóval északnyugati irányra állnak és egyenesen haladnak keleti krét felé. Miközben Don Walker a reggeli kávéját kortyolgatta az étkezdében, kihívta a századparancsnoka. A cél megjelölőd már a helyén van, mondta neki. Próbálj megpihenni. Nehéz éjszakát lesz, azt hiszem. A felkelő nap sugarainál Mike Martin a mélyből túlsó oldalá húzódó hegy megfigyelésébe fogott. Amikor a távcsövével a lehető legközelebbre hozta a hegyoldalt, különálló bokrokat és szemügyre tudott venni. Ha visszavette a fókuszt, gyakorlatilag a terület bármely nagyságú részét láthatta. Az első órában csak egy közönséges hegynek tűnt. A fű úgy nőtt rajta, mint bármely másikon. Aztán satnya cserjék és bokrok is voltak, mint az összes többin. Itt ott néhány csupasz kőtöm látszott, olykor egy-egy kisebb leomlott szikladarab kapaszkodott meg a lejtőn mint az összes környékbeli hegy, ez is szabálytalan alakú volt. Semmi rendellenességet nem vett észre. Időről időre szorosan becsukta a szemét, hogy pihentesse, fejét egy darabig az alkarján nyugtatta, aztán kezdte újra. Tíz óra tájt valamiféle minta kezdett körvonalazódni. A hegy bizonyos részein a fű valahogy máshogy nőtt. Voltak olyan helyek, ahol a növényzet túl szabályosnak látszott, mint a sorokba rendeződne. De, ha csak nem a hegy másik oldalán, nem volt sem kapu, sem út, sem abroncsnyomokat viselő ösvény, sem használt levegőt kibocsátó csővég, egyáltalán semmi nyoma jelenlegi vagy korábbi földmunkának. A pálya haladó nap azonban egy idő után közelebb vitt a megfejtéshez. Nem sokkal, tizenegy után, mintha hirtelen megcsillant volna valami a fűben. Távcsövét gyorsan visszarántotta, és ráközelített erre a földarabra. A nap most váratlanul felhő mögé bújt. Ahogy ismét kibukkant, az a valami megint felvillant. Aztán a tárgyat is észrevette, egy kis drótdarab a fűben. Pislogott egyet, és megint oda nézett. Egy 30 cm hosszú drótdarabka feküdt rézsúlytosan a fűben. Egy hosszabb húzalnak volt a része, de itt lekopott róla a másút érintetlen zöldszínű szigetelés, és kivillant a fém. Számos ilyen húzal volt még, de csak akkor lehetett megpillantani őket, ha a szél meglibbentette a fűszálakat. A drótok átlósal keresztezték egymást, egész kis szövevényt képeztek a fűben. Dére már jobban látta. A hegyoldal egy darabján zöld drótháló tartotta a talajt valami föld alatt levő felülethez. A háló minden egyes rombusz alakú résébe füvet és bokrokat ültettek, s ahogy a növényzet nőtt, eltakarta a drótokat. Aztán észrevette a teraszos kiképzést is. A hegyoldal egy részét véletőleg betontömbökből emelték, s minden egyes tömböt úgy 8 centire beljebb helyezték el, mint az alatta levőt az így kialakított vízszintes teraszokra földet hortak, s aztán ebből nőttek ki a bokrok. Vízszintes sorokban ültették őket. Először ez nem látszott, hiszen különböző magasságok voltak, de amikor csak a tövüket vette szemügyre, világosá vált, hogy tényleg sorokba vannak rendezve. A természet nem egyenletes sorokat produkál. A hegy más részeit is megvizsgálta, de a minta véget ért, aztán a bal oldalon újra kezdődött. Kora délután volt már, mire megoldotta. A riádi elemzőknek igazuk volt. Egy bizonyos mértékig. Ha valaki azt kísérelte volna meg, hogy a hegy teljes közepét kiválja, az bizonyosan beomlik. Bárki legyen is, aki ezt itt létrehozta, föltétlenül három hegyet kellett alapul vennie, aztán mindháromnak elhorta a befelé néző oldalát és beépítette a hegycsúcsok közti szakadékot, így egy gigantikus krátert hozott létre. Amikor a szakadékot feltöltötte, az építő a valóságosan létező hegyek körvonalait követte, és a betontömböket visszafele és felfele úgy halmozta lépcsőzetesen egymásra, hogy közben kialakította a miniteraszokat, és fentről sok tízezer tonna földet öntött rájuk. A felszín rendezési munkák nyilván csak ezután következtek. A zöldszínű, vinilborítású dróthálóval leszorították az elegyengetett földet, és a hálót feltehetően a földréteg alatti betóhoz kapcsolták. Aztán elszórták a fűmagot, az kisarjat és szétterjedt, a bokrokat és cseréket pedig még előzőleg a betonteraszokban már eleve kiképzett cserépforma mélyedésbe ültették. A fű gyökérzete az előző nyáron megerősödött, összegubancolódott, megkötötte a földet, a bokrok pedig a háló és a fű fölé nőttek, és jól illeszkedtek az eredeti hegyek ajnövényzetéhez. A kráter fölött az erőt teteje bizonyosan egy geodézikus kupola volt, amelybe szintén ezernyi kis üreget terveztek, Ahonnan a fű kinőhet. Még mesterséges sziklákat is elhelyeztek rajta, aztán a valódiakra emlékeztető szürke színnel lefestették őket kis eső most a csíkokkal. Martin most a hegyoldalnak arra a területére összpontosított, ami nem messze volt a kráternek a rotunda megépítése előtti peremétől. A kupola csúcsa alatt, mint egy 15 méterre találta meg, amit keresett. Távcsövével már legalább ötvenszer átfutott ezen az enyhék is kitüremkedésen, de mindeddig nem tűnt fel neki. Halvány szürke színű sziklás kidudoradás volt, de egyik oldalától a másikig két fekete vonal futott végig rajta. Minél tovább tanulmányozta ezt a két vonalat, annál kevésbé értette, mi oka lehetett valakinek arra, hogy egészen oda fölmásszon és két vonalat rajzoljon keresztbe a sziklán. Észak-keleti irányból szélők és nyargalt át a völgyön, az álca hálót az arcába fújta. Ugyanez a szélők és megmozdította az egyik vonalat. Amikor a szél elcsendesült, a vonal sem mozgott tovább. Ekkor Marti rádöbbent, hogy ezek nem rajzolt vonalak, hanem acéldrótok, amelyek keresztül futnak a sziklán és aztán belevesznek a fűbe. A szikla körül, mint őrszemek, nagy darab kövek hevertek. Miért ez a szabályos körgyűrű? Miért az acéldrótok? Talán ha valaki milyen odalent megrángatja ezeket a húzalokat, a kőtömb elmozdul. Fél négykor Marti ráöbredt, hogy nem is szikla. A körben álló kövek szürke ponyvát szorítottak a földhöz, s ha valaki lentről meghúzza ezeket a drótokat, a ponyva oldalra kúszik. A ponyva alatt lassanként szabályos formát, egy másfél méter átmérőjű kört kezdett kivenni. Arra a vitorlavászon ponyvára merett, amely alatt, számára láthatatlanul, a Babilon ágyú 180 méteres csövének utolsó méteres darabja nyomult az ég felé. dél délkeleti irányba mutatott, a 750 kilométerre levő zarán felé. A távolságmérőt szólt hátrahalkan. Visszaadta a tápcsövet és átvette az előre adott készüléket. Riádban elmagyarázták neki, hogyan kell kezelnie. A szeméhez emelte, és mindenféle nagyítás nélkül valóságos távolságban látta a hegyet és az rejtő ponyvát. A prizmán négy V alakú jelet látott, a csúcsuk befelé mutatott. Lassan elforgatta a teleszkóp oldalán levő bordázott gombot egészen addig, míg a négy csúcs összeért és egy keresztet formázott. A kereszt a ponyván állt. Elvette a műszert a szemétől, és leolvasta a számot a készülék oldaláról. 990 méter. Az iránytűt mondta. Hátraadta a távolságmérőt, és elvette az elektromos iránytűt. Nem a hagyományos, folyadékos vagy lengő mágnestűs eszköz volt. A személyhez tartotta, bemérte a ponyvát a völgy túloldalán, és megnyomta a gombot. A többit már az iránytű elvégezte, és az eredmény szerint a ponyva az ő helyzetéhez képest 348 fokra, 10 percre és 18 másodpercre volt. A szatnap helyzet meghatározó, aztán az utolsó szükséges információt is megadta, azaz egy alig 15x15 méteres négyszögben elhelyezte Martint a föld felszínén. A szűk helyen kicsit nehézkesen tudta felállítani a parabolantennát, 10 percbe is beletelt, mire sikerült. Hívta a riádot, és a válasz azonnal megérkezett. A szaudi fővárosban figyelőknek Martin három számcsoportot olvasott belassan, az ő pontos helyzetét, a célpontnak az ő pozíciójától számított irányát, valamint a távolságot. Ezek alapján riád már elvégzi a szükséges számításokat és megadja a koordinátákat a pilótának. Martin visszakúszott a hasadékba és próbált aludni egy kicsit. Helyét Stevenson vette át, ügyelvén arra, nehogy egy iraki járőr meglepje őket. Fél kilenckor, amikor már teljesen besötétedett, kipróbálta az infravörös célmegjelölőt. Formáját tekintve ez úgy nézett ki, mint egy markolattal ellátott nagy, elektromos zseblámpa, amelybe hátul egy nézőkét szereltek. Hozzákapcsolt az akkumulátorhoz, az erődre irányozta és belenézett. Az egész hegy egy nagy zöldes hold átható fényében fürdött. A készülék csövét a babilont fedő ponyvára szegezte és meghúzta a ravaszt. Egyetlen láthatatlan infravörös fénysugár száguldott át a völgyön, és Martin egy kicsi vörös pontot látott megjelenni a hegyoldalon. Némi igazítás után a vörös pont megállapodott a ponyván, és az mint egy fél percig szilárdan ott tartotta. Aztán a kísérlet eredményével elégedetten kikapcsolta a készüléket, és a hálót leeresztve visszamászott az üregbe. 22 óra 45 perckor a négy F-15-ös felszárt árhárcból és 6000 méteres magasságba emelkedett. A négy gép közül háromnak a bevetés rutin feladatot jelentett, támadás egy iraki légitámaszpont ellen. Mindegyik F-15-ös két darab 1000 kg lézer irányítású bombát, valamint a szokásos levegő-levegő rakétáit vitte magával. Az utántöltés a kijelölt Irak légterétől kísédére várakozó KC-10-es gépből zavarmentesen és eseménytelenül zajlott. Amikor ezzel megvoltak, a Mátyás Madár kódjelű kötelék laza formációban Északnak vette útját, és 23.14-kor már az iraki Szamáva város fölött haladt. el. A rádiókat és a fényeket szokás szerint most sem használták, de a radarernyőn mindegyik fegyverzeti tiszt látta a másik három gépet. Csendes, tiszta idő volt, és az öböl felett vigyázó avax tudtukra adta, hogy tiszta a levegő, vagyis nem kellett iraki vadászgépekre számítaniuk. 23.39-kor Don Walker fegyverzeti tisztje ezt közölte. Ötnél forduló. Mindannyia hallották és megértették, hogy öt perc múlva elfordulnak az Assai fölött. Épp amikor megkezdték a keleti krét irányára állító bal fordulót 45 fokra, a Don Walker gépét követő 3 F-15-ös tisztá hallotta, hogy a parancsnok ezt mondja. Mátyás Madár kötelék. A vezérgépnek hajtómű problémái vannak. Visszatérek a bázisra. Mátyás Madár 3 vegye át a kötelék vezetését. Mátyás Madár 3 Bull Baker volt a kísérő géppár vezetője. Don Walker iménti szavai után a dolgok kezdtek rosszra fordulni, és roppant különös módon. Walker kísérője, Randy R2 Roberts felzárkózott a vezérgéphez, és bár semmi jelét nem látta annak, hogy a parancsnoki gép bármelyik hajtóműve meghibásodott volna, Walker F-15-öse folyamatosan vesztett sebességéből és magasságából. Ha a vezérgép visszatér a bázisra, az a természetes, ha kísérője beletart, tart, ha csak nem jelentéktelen problémáról van szó messze ellenséges területek fölött bekövetkező hajtómű meghibásodás nem tekinthető jelentéktelen problémának. Értettem, jelentette Baker. Aztán hallották, hogy Volker azt mondja, Mátyásmadár 2 csatlakozzon Mátyásmadár 3-hoz. Ismétlem, csatlakozzon Mátyásmadár 3-hoz. Ez parancs. Irány keleti krét. A kísérő értetlenül ugyan, de az utasításnak eleget téve visszazárkózott a kötelék megmaradt részéhez. Parancsnokuk egyre csak vesztett magasságából a tó felett, radarjaikon ezt világosan látták. Ugyanakkor döbbenten állapították meg, hogy a parancsnok felfoghatatlan hibát követett el. Valamiért talán a hajtómű meghibásodás okozta pillanatnyi zavarodottságában, nem az árt rádióláncon beszélt, hanem nyíltan, kódolás nélküli frekvencián. Még elképesztőbb, hogy a támadás célpontját is megnevezte. A messze kint az öböl felett cirkáló Avax egyik fiatal szolgálatos repülő őrmestere, aki a légteret pásztázó műszereket figyelte, zavartan a gépparancsnokhoz sietett. – Gond van, uram, a Mátyásmadár vezérgépének meghibásodott a hajtóműve. Visszatér a bázisra. – Tudomásul vettem, felelte a fedélzett parancsnok. A legtöbb repülőgép kapitánya a pilóta, minden az ő irányításával zajlik. Az Avax e tekintetben is más, mert ugyan a gép biztonságáért itt is a pilóta felel a gépparancsnok az, aki, ha arra kerül a sor, a gépeit támadásra hívhatja. De uram, erősködött az őrmester, a Mátyásmadár vezérgépek kódolás nélküli frekvencián beszélt. Megadta a támadás célpontját is. Visszahívjam a bázisra a gépeket? Nem, az akció folytatódik, mondta a parancsnok. Maga is folytassa a munkáját. Az őrmester visszatért a műszereihez, de semmit nem értett az egészből. Hát ez tiszta őrület gondolta. Ha az irakiak is hallották az adást, a keleti kriti légvédelmet teljes érgi adókészültségbe helyezik. Aztán ismét Volker hangját hallotta. Itt a mátyásmadár madár vezégépe. SOS. Mindkét hajtómű leállt. Elhagyom a gépet. Még mindig nyíltan beszélt. Az irakiak, ha figyelték az adást, mindent hallhattak. Ez így is volt. Az üzeneteket tisztán hallották. Kelet ikritnél a légelhárítók lehúzták a ponyvákat a lövegekről, és a hőkereső rakéták csak arra vártak, hogy felhangozzék a támadó gépek robaja. Más egységeket is mozgósítottak, hogy a tó körzetében keressék meg a zuhanógép pilótáját és fegyverzeti tisztjét. Uram, a mátyásmadár vezérgépe zuhan, vissza kell hívnunk a többieket. Tudomásul vettem, az akció folytatódik, mondta a gépparancsnok. Az órájára nézett. Ő is parancsot kapott. Az utasítások okát ugyan nem ismerte, de engedelmeskedni fog nekik. Akkor a már a mátyásmadár kötelék 9 percnyire volt a célponttól, ahol népes fogadóbizottság bizottság várta őket. A pilóták sírcsendben vitték feléjük a 3 F15-st. Az örmester még mindig látta az avax radar ernyőjén a vezérgép fénypontját, immár rendkívül alacsonyan járt a tó fölött. Az F15-st már nyilvánvalóan elhagyták, és a gép pillanatokon belül becsapódik. Négy perccel később aztán úgy tűnt, a gépparancsnok meggondolta magát, mert a rádióhoz lépett. Mátyásmadár, itt az AVAX parancsnoka. A Mátyásmadár kötelék térjen vissza a bázisra. Ismétlem, térjen vissza a bázisra. Az éjszaka történéseitől levert és elcsüggett három vadászpilóta letért az irányról és hazafelé vette az útját. A keleti kriti légelhárítók nem lévén radarjuk, még egy óra hosszat vártak hiába a Jebel al-Hamrin déli peremén még egy iraki figyelőállás hallott az üzenetváltást. A szolgálatvezető híradós ezredes megbízatása nem terjed ki arra, hogy riassza keleti kritet vagy bármely más iraki légibázist, ha ellenséges gépek közeledéséről szerez tudomást. Kizárólagos feladata az volt, hogy a hegyvidék sértetlenségét biztosítsa. Ahogy a Mátyásmadár kötelék északnyugatnak fordult a tó felett, az ezredes félig meddig már készültségbe is helyezkedett, a légibázis felé haladtukban, az f 15 ösök a hegylánc déli peremé húztak volna el. Amikor egyikük lezuhant, felderült, amikor pedig a másik három visszafordult, és délfelé vették az irányt, nagykű esett le a szívéről. Riadalomra immár semmiok. ok. Dom Volker spirában közeledett a tó felszínéhez, aztán, amikor már alig 30 méterre volt tőle, abbahagyta az ereszkedést, és leadta SOS üzenetét. Ahogy az Assai díja fölött száguldott, lebillentyűzte az új koordinátákat, és éjszaknak fordult a Jebel Al Hamrin irányába. Egyúttal bekapcsolta a Lantern rövidítéssel jelölt navigációs berendezést. A Lantern alacsony magassági navigációs éjszakai infravörös célrarepülést jelent, és megfelel annak a Tiáld nevű brit készüléknek, amit Lofty Williamsonék használtak al bombázásakor. Miután Walker bekapcsolta a berendezést, a gépének szárnya alól kibocsátott infravörös fényben világosan látta a kabintetőn át a felé rohanó tájat. Kijelzője most egész információ adott meg a számára. Az irányt, a sebességet, a magasságot, az időt és a rakéták kilővésének a helyét. A robotpilótára is bízhatta volna a gépet, miáltal a komputer vezette volna az F-15-öst a kanyonokon és völgyeken át, a sziklák és hegyoldalak mellett, ő meg csak ülhetett volna karba tett kézzel. De ő jobban szerette maga a gépet, így hát kézi vezérléssel repült tovább. A fekete lyuktól kapott képek alapján olyan útvonalat választott a hegyláncok között, hogy egyetlen egyszer se kelljen a látóhatár fölé emelkednie. Alacsonyan maradt, szinte beletapadt a völgyekbe, szakadékból szakadékba cikázott, s hullámvasútszerű vonalakban iralmott az erőt felé. Amikor Volker leadta SOS üzenetét, Mike Martin rádiója a megegyezés szerinti jelsorozatot kezdte el pittyegni. Martin kikúszott a völgy fölé emelkedő párkányra, az infravörös cél megjelölőt az ezer méterre lévő ponyvára irányozta. A vörös pontot a célpont kellős közepére illesztette, és most hosszasan ott is tartotta. A rádióból hallatszó és azt jelentette, hét perc a kioldásig, és ettől kezdve Martin egy árva centit sem mozdíthatta el azt a vörös foltot. Éppen ideje. Matyog te iszben. mindjárt megfagyok ebben a rohadt lukban. Ne félj, Benny, mondta Stevenson, miközben az utolsó apróságokat gyömöszölte a bergenbe. Utána úgy kimelegszel a futásban, hogy még sok is lesz. Csak a rádiót nem pakolt el, azt később még használniuk kell. Az F-15-ös hátsó ülésében Tim a fegyverzeti tiszt ugyanúgy minden információt látott, mint a pilótája. Négy perc a kioldásig. 3.30. Három. A számok villámsebesen pörögtek a kijelzőn, ahogy gépük a hegyek között a célpont felé robajlott. Elvillantak a kis mélyedés fölött, ahol Martin és az emberei földet értek, és az utat, amit ők zsákokkal a hátukon killódtak végig, másodpercek alatt megtették. 90 másodperc az indításig. Amikor a bombakioldás előtt az F-15-ös megkezdte az emelkedést, az ss katonai délfelől meghallották a hajtóművek zúgását. A vadászbombázó a céltól 5 kilométerre délre pont akkor bukkant ki az utolsó hegygerinc mögül, amikor a visszaszámlálás a nullához érkezett. A szárnyak alatti felfüggesztésből kivágódott a két torpedó alakú bomba, és saját tehetetlenségük révén néhány másodpercig még a korom fekete égbolt felé kúsztak. A semmiből előtűnő sugárhajtóművek zaja harsogva zúdult a három műfaluban lapuló köztársasági gárda katonáira, akik a bömböléstől félig süketülten kiugrottak az ágyukból, és az ütegeikhez rohantak. Néhány másodpercen belül a hidraulikus emelők szétnyitották a csűrök tetejét, és feltárták a légvédelmi rakétákat. A két bombán szép lassan erőt vett a gravitáció, és most elkezdtek zuhanni. Kúpos orukban infravörös keresők szagláztak az irányító fénynyaláb után, amely mint talpára állított vödör, a célpontról visszaverődő sugarakat ontott feléjük, s ha egyszer ráleltek e vödör szájára, menthetetlenül belezúdultak. Mike Martin várakozón a hasán feküdt, és bár a testén érezte a hajtóművek tombolását, hiszen abba a hegyek is beleremektek, a vörös pontot moccanatlanul a babilon ágyunk tartotta. A bombákat egyáltalán nem látta. Az egyik pillanatban még készüléke sápadzöld fényében merett a hegyre, a következőben azonban már el kellett takarnia a szemét, mert az éjszaka vérvörös nappalá változott. A két bomba egyszerre csapódott be, három másodperccel azelőtt, hogy a gárda ezredese mélyen az üreges hegy gyomrában az indítókar után nyúlt volna. Soha nem húzta meg. Imád szabad szemmel Martin azt látta, hogy az erőt teteje minden estől lángokban áll. A tűz vakító fényében egy időre még magát az ágyút is megpillantotta. A robbanás nyomán az irdatlan cső, mint sebzett vadállat ágaskodott, tekergőzött és vonaglott, aztán darabjaira zúzva a kupola maradványaival együtt a kráter mélyére zuhant. – Micsoda pokoli tűz! – Suttakta Stevenson őrmester Martin könyökénél kuporogva. A hasonlat nem volt rossz. Ahogy a robbanás nyomán felcsapó első lángok elhaltak, narancsszín, izzás parázslott fel a kráterből, és a hegyekre tompa félhomály borult. Martin a megfelelő kódjeleket beütögetve kezdte riasztani a riádi figyelőket. A bomba kioldás után Don Walker 135 fokos szögben becsűrte a gépét, aztán megnyomta az orrát, hogy mély repülésbe váltson, és megpróbálja ráállni a visszafele, déli irányba vivő útra. De mivel nem sík terep fölött repült, és körülötte mindenütt hegyek emelkedtek, magasabban kellett tartani a gépet, mint szerette volna, különben azt kockáztatja, hogy esetleg leborotválja az egyik csúcsot. Az erőtől legtávolabb eső faluból lőttek a legpontosabban. Amikor a másodperc tört részéig Walker fölöttük járt, és a fordulóban gépét 90 fokban bedöntve déli irányba húzott, két rakétát lőttek ki rá. Nem orosz földlevegő rakétákat, hanem a legjobbakat, amivel Irak rendelkezett, francia-német Rolandokat. Az első alacsony pályán szállt, és ahogy a hegyvonulat között eltűnő gép után száguldott, belecsapódott a hegygerincbe. A másik Roland elsiklott a sziklás csúcs fölött, és a következő völgyben utolérte az F-15-öst. Walker szörnyű rázkódást érzett, hogy a rakéta becsapódott a vadászgépbe, és csak nem letépte a jobboldali hajtóművet. A gép iszonyult perdült, finom alkotó részei eszeveszett összevisszaságban hányoltak, s az üzemanyag, mint üstökös csóva lángolt mögötte. Walker a műszerfalra nézett, s ott, ahol mindig sziklaszilárd információkra számíthatott, most csak mállót masszát látott. Ennyi, vége. A gépe hal meg alatta minden tűzjelző harsogva világít, a 30 tonnányi fém pillanatokon belül alá az égből. Katapult! Gyorsan, gyorsan! A kabintető automatikusan lerobbant, és egy mikromásodperc múlva kivágódott a két katapult ülés. Fel az égbe, pörögve, forogva, aztán a helyzetük stabilizálódott. Azonnal érezték, hogy túl alacsonyan vannak, és hogy megszabaduljanak a súlyos fémüléstől, és ki tudjon nyílni az ejtőernyőjük, Pillanatok alatt ki kell szabadulniuk a pántokból és szíjakból. Walker még soha nem kényszerült katapultálni. Egy időre megbénította a döbbenet és cselekvés képtelenné tette. A gyártok szerencsére ilyesmire is gondoltak. Ahogy a nehéz fémülés leválta róla, az ejtőernyő kioldó gombja magától kipattant és az ejtőernyő kinyílt. Walker ott találta magát kábán a korom sötét égen, amint hevedere szorításában egy számára láthatatlan völgy fölött lebeg. A sebes ereszkedés csak rövid ideig tartott, hiszen túlságosan is alacsonyan katapult át. Másodperceken belül a földhöz vágódott, keményen megütötte magát, aztán egy darabig még össze-vissza bucskázott a lejtőn, és közben kétségbe esett igyekezettel kutatott a heveder kioldó csatja után. Amikor végre megtalálta, az ejtőernyőt tovasodorta a szél a völgyben, ő meg ott feküdt zihálva az édes talajon. Aztán felállt. – Tim! – kiáltotta. – Tim, jól vagy? – Felfelé kezdett futni a völgyben, megpróbálta megtalálni a másik ejtőernyőt. Biztos volt benne, hogy szinte azonos helyre kellett érkezniük. Ebben igaza is volt. Mindketten a céltól déli irányban, a második völgyben értek földet. Ahogy felnézett, északon halvány vöröses ízást látott az égbolton. Három perc múlva neki valaminek, csúnyán beütötte a térdét. Azt gondolta, valami szikladarab lehet, de ahogy a félhomályban közelebb hajolt, meglátta, hogy az egyik katapult ürés, Talán az övé. Vagy inkább Timé? Tovább keresett. Aztán megtalálta a fegyverzeti tisztet. A fiatal férfi tökéletesen hajtotta végre a katapultálást, de ülése leválasztó szerkezetét szétroncsolta a robbanás. Az ülésbe szíjazva zuhant a hegyoldalra, az ejtőrnyő oldatlanul préselődött a hátához. A földbe csapódás ereje végül letépte róla az ülést, de nincs olyan ember, aki egy ilyen írtóztató ütést túlélne. Összezúzott, kicsavart végtagjaival Tim Netenson a hátán feküdt, Arcát eltakarta a sisak és a maszk. Walker ezeket levette róla, majd eltávolította az azonosító lapocskákat, elfordult a hegyekre boruló izzástól, és rohanni kezdett. Arcán egyre csak peregtek a könnyek. Addig futott, míg már nem bírta tovább, utolsó erejével még keresett egy hasadékot a hegyoldalban és bemászott, hogy megpihenjem. Az erőt berobbantása után két perccel Martin megtalálta a kapcsolatot Riáddal. Először egy sorozatot továbbított, majd magát az üzenetet. Az üzenet így szólt, jöhet Barabás, ismétlem, jöhet Barabás. A három SZS katona lezárta és eltette a rádiót, majd hátukra rántották a zsákokat, és sebesen nekiindultak, hogy ezt a hegyet minél gyorsabban maguk mögött tudják. Számíthattak rá, hogy most aztán ezernyire járőr fésüli át a vidéket, egyelőre azonban még nem őket, hanem a lelőtt amerikai legénységet fogják keresni, hiszen az elképzelhetetlennek tűnt, hogy az irakiak ilyen hamar rájöjjenek, mitől volt ilyen pontos a bombatámadás. Stevenson őrmester abba az irányba vezette a kis csoportot, amelyre a lángoló vadászgép száguldott zuhantában. Valószínűleg tetszett, hogy bár a gép még egy darabig tehetetlenül vergődött az égen, legénysége a katapultálás után, márha életben maradtak, valahol ebben az irányban ért földet. Siettek, ahogy csak tudtak, de a falvaiból kijözöllő ubaidi gárdisták a nyomukban voltak, már a hegygerinc felé közeledtek. 20 perccel később Mike Martin és két társa megtalálta a fegyverzeti tiszt holtestét. Nem tettek semmit, mentek tovább. További 10 perc elteltével hallották, hogy mögöttük gépisztolyok kerepelnek. Az irakiak jó néhány másodpercig szünet nélkül tüzeltek. A gárdisták is megtalálták a holtestet, és dühükben hosszú sorozatokat eresztettek bele. Az aj azonban helyzetüket is elárulta. A brit katonák lankadatlanul meneteltek tovább. Don Walker szinte nem is érezte a kést a nyakán. Az érintés oly könnyű volt, mint a sejem zsinór simult volna a nyelőcsövéhez. De azért felnézett, és egy férfit látott maga fölé tornyosulni sötéten, szikáron. Jobbjában tartott géppisztolyát Walker melkasának szegezte. Az iraki köztársasági gárda hegyi hadosztályának századosi egyenruháját viselte. Aztán Stevenson őrmester megszólalt. Az idő, mintha nem lenne alkalmas tázásra. Mi lenne, ha eltűznénk innen a francba? Azon az éjszakán Norman Schwarzkopf tábornok egyedül volt a lakosztályában, a Szaudi Védelmi Minisztérium egyedik emeletén. Az utóbbi hét hónap részét nem így töltötte. Jobbára a csapatait látogatta, de gyakran megfordult az épület föld alatti szobáiban is, ahol stábjával és a tervezőkkel dolgozott. Amikor azonban egyedül akart maradni, tágas és kényelmes irodájába vonult vissza. A február 24-ére virradó éjszakán az íróasztalánál ült, előtte egy piros telefondíszlet, amely szigorúan titkosított vonalon Washingtonnal kötötte össze. Éjfél is elmúlt már. Várt. Egy óra előtt tíz perccel megcsörrent a másik telefon. tábornok úr? Én vagyok. Egy üzenetem van az ön számára, uram. Mondja. Így szól. Jöhet Barabás, uram. Jöhet Barabás. Köszönöm, mondta a Főparancsnok és visszahelyezte a kajlót. Hajnalban négy óra nulla nulla perckor megindult a szárazföldi invázió.